Hej Välkomna till Skolsverige-podden som finns på iTunes, Acast och skolsverige.com Och som du kan rösta på i Svenska podcastpriset, eller hur Jakob? Yes, det Det ligger en länk på vår hemsida och i det här avsnittet Du kan googla på podcastpriset så kommer in, scroll ner till under utbildning Och så klickar du på Skolsverige och där finns vi Man kan rösta en gång om dagen fram till 11 december Gör det så höjer vi pissresultaten lite högre åter. Du här är Yes, Karin, det är, som du säger, det här avsnittet handlar om PISA, det handlar så mycket om PISA att det är ett specialavsnitt som släpps med anledning av att PISA-rapporten i idag, igår, idag, igår så. så vi tänker, vi spelar in ett speciellt avsnitt om det, för det är ju ofasligt intressant att prata om eller hur? Jag funderar på det. Gör ja, man reklam? Är liksom OECD någon slags bolag som tjänar pengar på att vi pratar om det? Jag tror pizza. absolut att de tjänar pengar på det. De är marknadsförda med PISA-undersökningar ganska hårt. De, de jobbar ju ganska mycket med att det ska liksom uppmärksamma så folk. Men du, är PISA. Eller PISA är ju inget bolag för det är en undersökning. Men är OECD ett bolag? Liksom som Coca-Cola. Eh, international Organization är det. Så jag antar att det är en. Eh... Sammanslutning Jag trodde det var en sammanslutning Av länder som liksom bara samarbetade Typ som EU eller någonting under Verktyg i EU eller något Vi skiter i det, men det är någonting Och de marknadsför sin undersökning På något sätt helt Så enkelt jäkla hårt. Och idag, alltså, jag, jag tror att det är en rapport som i Sverige I alla fall marknadsför sig själv det var ju liksom så live uh. livesändningar på Aftonbladet och SVT och... För att liksom berätta hur yeah. det gått i Sverige. Jag läste på Aftonbladet innan, för jag seriet, fram till klockan 11 När det släpptes idag. Mm, mm. Och då läste jag på Aftonbladet, så är deras text Så, så kommer vi berätta, här är betygen för 5500 svenska elevers resultat. Vad kan de egentligen? Och det finns mm, mycket fel mm. i det. För det första, PISA är inte betyg. Mm. Nummer Nej, inte För det andra... Behövde vi vänta fram till nu för att veta vad eleverna kunde för ett år sedan? Nej. Det finns ganska Nej. mycket, alltså, dels på individnivå men också på systemnivå. Det kommer jättemånga ja. utfördelningar från nationella prov och från liksom, alla möjliga olika saker alltså, som att faktiskt visar slags... vad, vi, vad våra elever kan. Det är inte som att det här bara nu. Nu fick vi reda på vad eleverna kunde. Nej, men det finns någon slags misstänksamhet mot våra egna inhemska verktyg. Det är därför som vi liksom köper PISA så rätt av, tänker jag. Finns det en vetenskaplig det finns... misstänksamhet eller finns det en allmän klåpar? säga, ja, men den är lite liksom... vetenskaplig. Eh, den är det dessvärre tycker jag, för att den är ju liksom, eh, det är ju så att vi ser att resultat, alltså, det korrelerar inte betygsresultaten, korrelerar inte med, med nationella proven och nationella proven korrelerar inte med Skolverket kontrollrättar dem. Alltså det finns en massa sådana där saker som naturligtvis underbygger den här misstänksamheten. Och du tror inte att det finns fel om du skulle kontrollera proven Ja, precis alltså Det finns ju massa saker i här Du är ju lärarstudenter så visa... sitter och rättar PISA-proven Ja <går> Inte för att jag ska prata om lärarstudenter Men om man misstår att yr yrkesverksamma lärare Inte klarar av att liksom, rätta att kunna lära prov Nej, jag, vill... då, jag vet inte det, det, Vi ska inte gå in för mycket på det För att det förtar glädjen Som sprider sig över Skolsvergan Ja för, för, för vi är ju lite glada idag i alla fall mm. Det är vi absolut <går> Eller i alla fall, alltså, ja men svenska elever läser ju bättre nu menar. Det, det är ju roligt tycker ja, jag. Ja, absolut, det är ju det fint Ska man vara lite petig så är det 17 poäng högre på något prov. Vad säger det egentligen? <laughs> ja, men om man tänker så här: Att vi var helt deprimerade förra gången vi hade så här: Pisa genomgång. När det visade att vi läste var då 13 poäng, eller 14 poäng sämre. Och nu så går vi upp 17, så då måste vi ju vara lite glada. Jo, om man tog åt sig av. Alltså så här, Jo, det, det, det, nu låter det som att jag inte brydde mig om Pisa förra gången. Och det hade varit jättebra, det är klart gjorde men Men jag kan inte riktigt känna att jag. Har gått runt och varit helt bruten, för det känns som att det har varit någonting fel med det. Att det inte är tillräckligt komplext. Att det känns som att det finns en massa ljusglimtar som, som har funnits trots pisa krasch och pisa depression och pisa ångest och alltihopa. Och då tänker jag på samma sätt att här, även om det går lite bättre på någon prov nu så är det fortfarande så att herregud vad det finns problem kvar det taget. Ja, det, det finns det ju naturligtvis och, eh, men, men jag tror att det kan vara viktigt för, Alltså det jag tycker är viktigt När man läser Pisa mm. om just läsförståelse Det är att pojkar De svagpresterande pojkarna Som faktiskt läste rätt krassligt eh, mm. Sist de, de ökar sin läsförståelse Och det är väldigt viktigt mm. eh, Och att pojkar och flickor Liksom eh, Läser numera liksom, Alltså, alltså det, det, det, det är mer jämnt lopp Mellan dem och, och att vi har utjämnat de olikheterna. Det, det tycker jag. Det känns ju... Och sen att mm. de absolut sämsta läsarna att de blir färre. Att det finns liksom, det, vi, det, vi får fler stycken som läser superbra och vi får färre som läser superdåligt. Ja, det, om man bara kollar på provet. Ska För det är fortfarande ja. så att vi har ett likvärdighetsproblem och vi, vi kommer till det senare. Om vi börjar med att bara njuta ja. av, av allting som går så himla bra då, ja. så är det så att i, i, i naturvetenskap det går bättre, i matematik det går bättre, i läsförståelse det går bättre. Vi ligger på snittet Vi ligger på mm. snittet I, översnittet i alla de i, i områdena Och det, det kan man vara, vara lite nöjd med Men Igen, alltså det är så här Jag vet inte Är jag en bättre lärare nu än vad jag var igår Ja, ja kanske Alltså man kan ju verkligen diskutera vad de här det går bättre beror på. För det tycker jag är intressant. För att när man, man tittar lite längre ner och lite djupare in i det här mm -hmm. liksom, PISA-resultatet Pisa, eh, så ser man ju att... att eh, Ja, alltså det, det går, alltså det går uppenbarligen bättre. Men frågan är om, om det faktiskt beror på att vi jobbar annorlunda idag. Att vi har en annan alltså, fokus. Eller om det är så att elever tar provet på större allvar. Det tror jag faktiskt att de gör. Mm. Att det beror på att föräldrar har tagit läsningen på större allvar. Eh, för att det finns en, en sak som är väldigt väldigt jobbig i den här undervisningen. Och det är när man kommer liksom lite längre bak och börjar prata om likvärdighetsproblemen. Eh, för då visar det ju sig att, att även om eh, det finns de här ljusglimtarna och även om man ser att, att eh, den här stora migrationen som vi har haft till landet i, inte har påverkat resultaten utan att den sammanlagda effekten är noll mm. så är det ändå så att likvärdigheten Eh, vi tyder på att den går ner. Den blir sämre. Ja, precis. Om vi ändå skulle komma in på den grejen som är liksom. Det, det, det finns två sätt att, att förstå den här PISA-resultatet för svenska skolor. Dels hur -hu, det går bra i, i genomsnitt. Och det att det går åt skogen. <laughs> I specifikt, där, då finns det sju olika indikatorer man använder. Fem av dem visar på en försämrad likvärdighet jämfört med PISA 2006. Varför jämför man inte med PISA 2009 eller 2012? Det vet jag inte. Men hur som helst, om man jämför med till, långt tillbaka i tiden så är det en, en försämring inom områden. Och ingenting visar på att det faktiskt ja. blir bättre. Ingen indikator visar på förbättrad likvärdighet. Nej, nej. Och sen så ska man säga att svenska skolan är inte mer olikvärdiga än andra. Alltså vi ligger på genomsnittet där också. Men, men från början när Pisa kom till. Och Pisa är bara 15 år gammal. Och, och, och men viktig i sammanhanget är ganska litet. Och då när vi gick in i Pisa då var Sverige ett land som eh, hade högre likvärdighet än många andra. Mm. Inte vi var inte bäst men vi var bättre. Och nu är vi inte det längre. Så det är egentligen liksom det här kompensatoriska uppdraget som vi har pratat om ganska länge egentligen. Det, ja. det är ju det som, som haltar liksom på något sätt. Precis, och ska vi titta då på de indikatorer där vi faktiskt inte är likvärdiga längre eller mm. inte mm. är och inte har varit så ser man att, att äh, betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund har ökat betydelsen nu. Mm. Precis, och det är större än OSR, det är viktigare än, än, än i snittet i OSR. Vilket är, liksom, det är ju det vi pratar om där, med, med, det socio, med det kompositoriska uppdraget. Alltså förut ah. var det så att vi kunde ta liksom, allas ungar och ge dem en likvärdig chans. Ah. Idag bygger skolan i alldeles för stor utsträckning på att föräldrar tar ansvar för sina barns studier och liksom, sina barns, sitt barns lärande på ett sätt som de och måste har delansvariga det, för. Men, men, men de kan inte vara ensamt ansvariga för det för då lägger vi ut saker på dem som, som vi faktiskt ska vara för. Men jag tror inte bara att det beror på det för jag tror också att det beror på att, att vi sätter alltså de med liksom alltså högre socioekonomisk bakgrund eller liksom högre i den klassamhället, i med, övre medelklassens mm. föräldrar mm. sätter sina barn på egna skolor, på andra skolor än, än på de skolorna där andra går, alltså så har vi fått en ökad skolsegregation också. Jo men det, det hänger upp med det jag menar att vi, vi, vi uh. lägger mer och mer ansvar på föräldrarna, även när det kommer mm. till säkra kvalitet. Alltså ah. vi har en kultur med att tumma och peka finger en känsla. Ja, jag tror att föräldrar är mer kritiska då. Och jag tror det är en med, med att vi har byggt ett system där de förväntas vara liksom, säg eh, för något typ syrevaktare för sina barns utbildning. Då. De förväntas vara de som måste hela tiden kontrollera och inspektera och se till. Har mitt barn den bästa mm. skolan? Får de det bästa de, de, de kan få? För att det är liksom det, som hela systemet bygger på att de ska se till att det är så. Och om de inte har, tycker ah, att det är precis. så, då måste de gå någon annanstans. Det är som är säkra kvalitet i sitt barns i skolgång. Och, och det, det är ju bygger på hård. att de ska kunna ta hand om det. Ja, och det är ju helt sjukt. Helt sjukt, sjukt, sjukt. För att naturligtvis så ska det inte vara så att om du råkar inte ha föräldrar, om du råkar ha föräldrar som inte förstår att bry sig om eller om du har föräldrar som inte kan svenska eller de som inte har knäckt hur svensk skolsystem fungerar. Du ska ha samma chans, möjlighet att komma så långt som möjligt i skolsverige ändå. Fast vänta, nu börjar jag fundera igen Är det inte så att det vi pratar nu egentligen handlar om den... Eh, eh, alltså för indikatorn som är nästa Nämligen betydelse av skolans socioekonomiska sammansättning Att det är det det handlar om Att vi skapar skolor med liksom, eh, socioekonomiskt starka elever Och skolor med socioekonomiskt svaga jo, elever Jo men den har också fått en ökad betydelse för, för, Jo men det, det är egentligen det vi pratar nu Den första punkten ah. av socioekonomernas socioekonomiska bakgrunder för hur Påverkan på resultaten Det måste ju ändå handla om förmågan att handla om Skolarbetet att få hjälp med ja. läxläsning Att få hjälp med att välja böcker Att få hjälp med att plugga in för prov Att få, hjälp att få böcker med liksom hemma Att, och köpt, att, att, att man läser för dem saker. hemma Ja det är fortfarande massa elever som liksom så här, I ett åtgärdsprogram så står det Okej okay, men, men vi din in Att du ska träna Läsning hemma varje vecka Eller vad varje dag Att man ja. lägger in åtgärder hemma För man kan inte rymma det i skolans ram För exempel Ah. Man måste fundera på vilket sätt vi har läxor Det måste vara en konsekvens av det här. Inte att vi ska ta tillbaka till ska vi ha läxor eller inte debatten För den är helt jävla hjärndörd Men liksom hur vi garanterar kvalitet i hemuppgifter Det måste ah. vi ta ansvar för Det finns en, en diskussion just nu som pågår Inom förskolans värld som inte alls berörs av det Det där, där Socialdemokraterna pratar om en, Det, det, det, det, det är typ det mest begreppet du har hört Förskol All inclusive förskola <laughs> Är det begrepp de pratar om? Frånika Palm skriver debattartikel om det och det hon menar är en likvärdig förskola som tar ansvar för att eh, det ska till exempel vara kostnadsfri. Att, att, att liksom, Har man inte hela är, och kompletta renkläder för att föräldrar inte råd med det. Då finns det låna, du vet, sådana grejer. Att man ser mm. till att ta hand om även liksom, socioekonomiskt svaga personer i förskolan. För att hon mm. använder de mest hjärnvärda begreppen så man får som har fått inte tanke hon menar. Men, men, men och, om man skulle applicera det egentligen här så måste man tänka sig, vad menar vi med likvärdig skola? Det är den diskussionen ja. vi måste bli mycket, mycket bättre på. För ah. liksom, att, att göra upp med de Men absolut, och, och, och jag menar vi har två stycken här som lyser knallrött i de här papperna vi mm. tittar mm. på just nu, och det är ja. betydelsen av elevers socioekonomiska bakgrund och mm. betydelsen för av skolans socioekonomiska sammansättning. Mm. Och båda de har fått ökad betydelse. Mm. Precis, precis. Äh, Och Även då Eh, skillnaden mellan hög och låg presterande elever är högre nu och mm, andel mm. elever som presterar jättelågt de ökar också och jättelågt, jättelågt, det vet vi inget om men, men det är alltså undernivå de två vilket under... är liksom en lägre nivå i alla fall alltså, de ja. blir fler så det är fler elever som misslyckas på de här proven då mm. översätter vi det med att det är fler elever som misslyckas i i skolan och det är liksom fler, det är en större skillnad mellan de som det går bra för, de som det går dåligt för Generellt sett i det här systemet mm. Och det är ju liksom ja, men det är Alltid på att tänka hänger ihop med de här vi, vi måste ta ansvar för vad menar vi med, med, med, med likvärdig skola Vad menar vi med skolans ansvar Vad menar vi ansvar för föräldrars ansvar Vi kan inte ta ansvar från föräldrar Som de ska ha Det är inte en, är inte en hållbar utveckling Men det är inte heller så att vi kan säga så här, Nej, det här är faktiskt föräldrarnas ansvar Då accepterar man också Att det ska finnas en viss oljen och det känns inte riktigt vettigt utifrån de här resultaten. Nej men exakt. Vi kan ju inte, vi kan ju inte liksom acceptera att, att vi i ett samhälle, om vi vill att ett samhälle ska hålla ihop. Om vi vill, menar mm. att eh, det som står i läroplanens första kapitel, att, att alla barn ska ha möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den läroplan som faktiskt samtliga, nästan samtliga partier står bakom. Eh, så... Så måste vi ju faktiskt verkligen, eh, verkligen stå bakom den. Och då måste vi ta det här med likvärdighetsproblemet på, på allra största möjliga allvar. Eh, och då blir jag ju lite sådär, för att saken är den att jag blev lite, när jag hörde det här på radion idag, när den här släpptes, mm. så blir jag lite rädd. Och jag har sett liksom lite överallt här att folk blir lite sådär, att... Eh, det finns ju en risk nu att nu blev det bra med läsförståelsen och matten ökade och mm, naturkunskapen mm, mm, ökade och lite sådär. nu finns det ju liksom en risk att, att det kommer att komma ja det var skitbra att sätta in betyg i år sex ja det var precis det som jag bjöklade alltså det är fantastiskt den här mannen när det kommit han till liksom... sagt det idag Absolut. Alltså, det är tre saker som man måste göra. Dels det säger det att vi ska ha betyg från årskurs fyra istället. Vi måste gå, vi måste gå in på lägre nedbetyg nu. Ner, ner, ner med betyg. Bättre resultat. Nummer två. gör Björklund säger analys av det här. Vi måste komma in med en tioårig grundskoliga med riktig undervisning i, i, i sexårsåldern. Ja. Förskoleklassen är inte riktig undervisning, det är ett citat. Och, och det tredje är att vi måste förstatliga skolan för att komma åt likvärdighetsproblemen. Annars kommer vi aldrig komma till topp. Mm, skjut mig det, För att saken ja. är ju den Att ingenting jag, alltså, jag flyr lite så här. Ja vi har gjort mattelyftet Ja vi har gjort eh, eh, Vad heter det där ända, Läslyftet Men de kan orimligt faktiskt ha påverkats Av det här resultatet Varför tänker du det? Eh, för att mattelyftet gjordes innan De eleverna som går här eh, Den här gjordes 2015 Hade man gjort mattelyftet då? Ja, jag tror man är börjat med det. För nu är det 2016, 2016, 2017, det tredje året. 2015, 2016, 2014, 2015. Ja, det, man har faktiskt börjat med det då. Men hade eleverna verkligen fått uh, liksom den undervisningen? Ja, alltså det fanns ju, ja, absolut. Det finns ju en massa lärare som undervisar årskurs som liksom Så, så det, det, det tror jag absolut... Det är inte samma sak som i styrdokumentet att det tar många, många år och utan liksom Nej, det, det gjorde ju, ju inte. Ja. Så, så det är ju de första. Men, men man ska veta att det är maximalt... ah äh, maximalt skulle jag säga en tredjedel av, av de här eleverna med Tumor och Perkvinnet har haft lärare som har gått lyftet De absolut mm. flesta har inte haft den vid, vid den tidpunkten. Tidpunkt. Och läslyftet kommer ännu senare så har ing, det har ingenting med det här att göra skulle jag säga. För att saken är den att, att när man tittar på de här länderna som ligger ovanför oss om vi bara gör den en stund och så mm, andas mm, vi lite och så tittar ja. vi på all pedagogisk forskning av värde och så tittar vi lite på när vi var i Abu Dhabi som hade liksom genomlyst och sökt efter dess framgångsrika skolor och så. Då finns det ett samband här som mm. vi inte har implementerat i Sverige. Och det är att på varje skola skapa en struktur där lärare får utrymme att utvärdera undervisning och utveckla undervisning. Och få möjlighet att bli bra lärare. Den strukturen finns inte långt ifrån på varje skola. Nej, nej precis. Det du ser nu det är lite samma sak som eh, ett annat citat. Lyssna på det. Här. Vi har idag inget färdigt svar på vad förbättringarna beror på. Det blir en uppgift för oss och forskarsamhället att analysera. Samtidigt vet vi vad som bidrar till en bra skola. Det handlar om att utveckla undervisningen, få fler att bli lärare och ge rätt förutsättningar till skolan. Vi har fortfarande en bra bit kvar till, en bit kvar till toppresultaten i PISA-studien som gjordes år 2000, säger Mikael Hallapi. Och vet du vem han är? Nej! Han är vicerande generaldirektör för skolverket, Någon man aldrig talat om förut. Men, yes. men där sitter han och är chef på en eh, Ja, och han, jag, jag hade faktiskt trott att det var, var Anne Ekström som sa det. Men, men, kan man tro, det, eller hur? För det, det kanske ja. var han som skrev talen åt Ekström, vet. <laughs> Ja Ekström. För det är precis så jag tänker. Att, äh, att när vi tittar på... Alltså, jag, jag, jag kan inte komma fram till någonting annat för så fort man, mm. man nosar på... Jag har ju varit i lite internationella klassrum och pratat med internationella lärare mm, så mm, och man mm. pratar om det. Så fort man nosar på, vad är framgången? Ja, ja men jag har ju fått undervisningsutveckla. Ja, just det. Mm, mm. Och så känner man bara, just det. Och jag säger ju, jag kan lätt påstå att jag är en bättre lärare idag än vad jag var 2012. Men jag har också fått utrymme att utveckla min undervisning. Ja, ja visst. Jag har också blivit bättre än vad jag var 2012. Och delvis beror det på att jag har fått gå läslyftet och mattelyftet. Framförallt mattelyftet har varit väldigt bra för mig. Lärslyftet har inte riktigt sett samma effekter av en Det handlar också om att jag bara Blir bättre, jag är mer erfaren Och jag tror att vi har ändrat fokus i skolan Med liksom läroplaner och sånt På ett sätt som är både bra och dåligt Så absolut att det finns saker som blir bättre Det måste man ju säga Men det tror jag att vi har kunnat säga om oss själva Även om inte de här resultaten det syns i PISA Är min ja. poäng Ja, men det tror jag Men jag tror, men, men jag tror inte Däremot att det finns, alltså jag, jag vet ju att jag själv har liksom hunnit nörda mer skolforskning på de här åren. Men jag, men jag ser inte att det är så att det finns utrymme på ett organisatoriskt eh, plan över hela skolsverige. Eh, på det sättet som det skulle behöva göra, på det sättet som vi såg till exempel i Förenade Arabemiraten, diktaturen. <laughs> alltså... Eh, ja, nej, de, de lär ju naturligtvis inte ut kritiskt tänkande och så. Men, men alltså, det sättet att tänka skolutveckling eh, det sättet liksom, för att vi har en massa sådär, ja men ska jag behöva jobba som en lärare? Alltså vi har en massa inbyggda, eh, ett inbyggt friutrymme som kan vara hur stort som helst om du som lärare inte vill göra som rektor säger. Och det där samtidigt så är det där mindre och mindre. Alltså går man tillbaka ja. till liksom hur det var under lp fyra tiden så var det ännu mer så sådär äh, man gör lite vad man känner för och jo, jo. Då, då tänker jag ändå säga det, det var ju då vi var som bäst i PISA <laughs> Nej ja. jag tror att vi var som bäst i de internationella undersökningarna på, på 70- talet. 80-tal var det inte så Nej, pizza. Om man bara kollar på Pisa som har funnits sedan 2000 Så var vi faktiskt in, jag, som bäst då Vill jag minnas Jag ska skrulla upp lite Jo vi var ju som bäst 2000 Men frågan är om LPO 94 hade fått genomslag ännu då Eller om folk undervisade lite som gammalt 16 år senare barn. Nej men 94, 2000 Det är, för fan inte, det är bara 6 år Det är 6 år, okej okay, förlåt 6 år Men det är fortfarande eh, det, är fort, det känns det är med sex år, det är klart, det är klart att läraplanen måste gå in på sex år. Har du inte gjort det så har vi oh, stora problem. Ja, men jag tror att jag tror ju, förstår du, att, att det vi ser 2006 är effekten av det här att folk har förstått hur. Alltså jag vet ju att 1997 så visste man ju inte fortfarande hur man skulle sätta betyg för att det var så rörigt. Och min syster som fick betyg första gången i det här systemet, eller mm. alltså hon tog studenten 97. hon hade ju fortfarande så här 70 poängskurser och sånt där konstigt som på gymnasiet som, som ingen människa vet hur de ska räkna ihop idag. Äh. För att det är ju bara cirkus och påhitt alltihop. Du, vi måste hitta något sätt och landa där. Ja. Men jag tror ju på, jag tror att vi har ett likvärdighetsproblem. Eller jag vet att jag har det. Ja, det, det, det har vi vet vetat ett tag. Men, men det är skönt att det här ändå syns här också. Jag mm. hoppas att det här resultatet från PISA får exakt lika stort genomslag som de katastrofartiklarna som skrevs 2012 och 2009. Mm. Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen det. Dels för att jag hoppas att skolan får den creden att förtjänar Jag hoppas att lärarna och eleverna får den creden att förtjänar För att saker och ting går bättre nu Aa. Det är inte någonting som politiker Ska ta åt sig äran för Nej. Eh, Inte, alls. Eh, inte alls Inte alls inte eh, Och, och jag, jag hoppas att det här med Likvärdighetsproblemet blir någonting vi pratar Mycket, mycket, mycket, mycket mer om och vet I klassrum, vad? I, i personalrum På förvaltningar Och i eh, Statliga organisationer Och så och vet du vad? Nej. Vi har ju haft såna små korta mikroavsnitt. Och ja. i ett av dem så frågade jag dig: Vad skulle du göra om du blev skolminister? Ju se, ju se, ju se, precis. Och vad svarade du då? Jag minns inte exakt just nu. Jag tror att jag, jag skulle jag, se. Jag skulle för vinster i skolan och sen skulle jag hoppa av. Ja. Du skulle avskaffa ja, vinsterna i skolan. Det här är och sen jag skulle ha sådana här uppe i minster, för jag hade glömt bort det typ en vecka efter att vi spelade in den grejen. Ah. jag bara har jag lovat det? det är precis som Donald Trump Som glömde bort att han lovade Att han skulle stoppa alla jobb från att fly eh, Ja, det är en grej För det var någon som kom på för 20 år sedan Att det här var en det Och det är fortfarande ingen som har ändrat något, någonting med det Nej, tänker, för Man precis. ber om ursäkt Säger förlåt, vi är drömt Nu ska vi ta bort allt det här ojämlika Vi måste få en likvärdig skola Vi måste, måste, måste det Och vi ska vända upp och ner på den här skiten Till det sättet vi har gjort det ja, Annars vi är det bara vi. en liten lopp Annars är vi bara en liten lort Och vet du vad? Nej. Jag tycker vi avslutar där Och bestämmer oss för att vi Tänker jaga det här skolsystemet Tills det blir likvärdigt igen Och japp. det inkluderar Varenda liten politiker Som vill ha en åsikt om detta japp, japp, japp, japp, japp, japp. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs med vanligt avsnitt På det här, hej Hej